11. Lágkvendar, lægkvendi, grænálvar, upphaflega umvendar í sjöfljóttalandi, 107. Lammóð sjá bergmæli. Lampar miðgarðs, háblár eiluín, háglór ormar. Áli smíðaði þá. Melkor stifti þeim, þar sem háblár stóð myndaðist heljarvatn, helkar. 33, 34, 36, 50 og 60. Landsenda fjall, Óromett, fjall vestasta númunor með mína stýrsturni, 302. Blangi vekkur, Andram, hæðaröð sem gengur þvert yfir Beraland, land 107 og 141. Lusnargjaldshús eða hellir, bar en Danvett, svo kallaði Mímibústa sinn í Skallahæð, 232 og 234. Lególinsfljót í sjöfljóta landi. 141 Lembas vegbrauð álfa með líanna útbytti því 231, 234 og 236 Lenvi telera hafðingi sem gekk úr liði telera og fór ekki yfir andvin heldur með fljótinu til sjávar Umvendar og síðar græn álfar í sjöfljóttalandi Fadildinn Þórs 56 105 Lindar Linton, söngu að fyrir ofan sjöflötaland, en eftir umskakkan var það á estutröndinni. 142, 320, 321 og 324. Lindar virki, barat eithel, við Sirjóns uppsprettu. 134, 177, 186 og 219. Blasiða 369 Litla konungsríkið Svo kallast Arða í byrjun, 35. Ljósálvar, Karlakvendar. Svo kallast þeir álvar sem hef séð þá ljós þrjána á Valalandi gagstætt mirkálfum. 55, 59, 117, 121. Ljósaskarð, Karlakírija. Skarð sem var rofið í gyrlis fjöll á Amarslandi til þess ljós þrjána sægist að álvaflóa. 62, 66, 79, 90, 114, 280 Lókun Valalands Valar Lókuðurlandi sínu með álagaeyjum af óttavið frekari innrás Morgots 114 Lómeilindi í fuglar Næturkælar 58 Lórelín vatn í Lórien á Valalandi Þar sefur Esti 26 Lorgan, höfðingi öslinga sem yfir tóku móðurland Hann tók túor í ánöð Lóríen, irmó, garðameisteri, giftur este kvítarkiðu, 23, 26, 112. Lóríen, garðlönd á amalslandi, 29, 58, 69, 103, 111, 112, 267. Lóríens land á miðgarði við andvin, 333. Lóskar, staðurinn við minni drengistfjörðar, þar sem Fjanor brendi hinn hvítu skip. 100, 108, 119, 123, 134, 147, 149. Lúnfljót, eða hlún, á vesturstorð, kjent við lúnfjöll, bláfjöll, 320, 325. Lúþýjén, dóttir þinn golfs og melíunum af Beren komin í Dóriat og hitti hana í skóunum. Hann kattuði hana Tínu Víel eða Nætur Gala. Hann bað hennar fyrir konungi hétví að sækja Silmeril. Hún hjálpaði honum við að. Hún kaust döðuleikan með honum, bjó með Beren á Grænholma. 101, 106, 142, 172, 187-215, 217, 227, 266, 267, 279 og 287. Lauður blóm, vingilott, skip Jarendils. 278, 282, 284 og 291.